که تخویف دنیاوی دي چې دنیا عذاب ته وګوره مخکه خدا اخرت عذاب ذکر وشو حتوه اما او دلته دنیا عذاب ذکر کیدو باطل پرستو او د مجرمانو دی صورت کې هم عادتونا او خصلتونا د باطل پرستو ذکر کوي او د دې او د هغه فرق دی مخه هغه عادتونه چې هغه یو بندګي په خپل موजूद دي <تصفح> ونور نقصان خنکې کنا بنديان ته نقصان رسیداس او دې صورت کې هغه بیانې چې الله دین ته نقصان رسیدي ژه متاذا چې دا هغه صورت سماره ده چې کوم خلقو کې دا عیبونه پیدا شي چ خلکو بسی لگی 아이 داغیاهونه لټی او پاری کې غلطه او خدایره او بسی تغیر او سوای کئ اشاره مال جمع کئ الله وی د دې سمراسی د دې سمردای چبیا د الله نو تودری کینو د لادین مرکزون روانینو ار دینه پیدا کیږي په څه ذکر کو نا اللہوی گورا دنیا کی پھر کم عذاب را په فداغی خلقو بانده بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترہ کیفا فعل ربک بی اصحاب الفیل تا نگوری سرنگ کاروک ربستام داغی حاتیانوالو سرام سکار نامې و سروکڑی د ډیر د خبره ده ځکه عالم تر سره راول دي چې ناشنا کاری نو تره او سره دینو چې دا واقعیات لا نو نبیلی اسلام لانو پیدا شول هغه پنځو سورې رستو پیدا شوبیا د واقعیا د اصحاب الفیل نه رسنګ توي چې عالم تره هغه سنولیدلې دا چې کله یو واقعیا داسي چ دمره مشوروی دمره یقینی وی چاږي کې څو ښکښ کوین کارن کوي قرآن وی دا داسې دلته په سترګو باندې چوي نه بولي یو رویت به سوړی دی بل رویت علمی دی کنه دا رویت کنه په یو شی وی نه په داوم لزل دی او چې په زړه باندې وی نه داوم لزل دی په دا ډیر د شهرت ته وژن راځي او دا واقعا دیر ما شو روان فا عربو که سکن از دین از دین نوی تازه کارو نو کنن چه یمن کې بادشاہ و او دا اغا گورنرو اب رہا نا اغا مقابل کولا چه دی بیت اللہ و خلقو دی رزت که و توافو نبو دنیا ناغوی زی و رات لا چې زوم دا زه یو ځای جوړم په دې یمن کې بیا بخلق دلته کې حج درازی اضاغینا بخوله ځای جوړ کوم ډیر قیمتي او تاوان به پیو کوم نو جوړې کوم قليس نو مې ولکه اخو قليس ایلان وکوتس کال وبخلق دل تحاج لراضی نو دوقه او یو یودانه چې عرب خوڑیر غیرت مندی کنه ف دین باند ډیر غیرت کوي زه عربو سوخلاو هغه کوللیستا او وی چردا هو د لیټرین د پاره خله نو لیټرین کارتن واغستو پاګه را اړیر غوسه شو ای بس وځ بازه الا بل کارکومه چې لول شمو ددی لا بیت الله روان کم عظیم قال دانه چې عرب د عادت په خوانه چې دی ټولو مرګرزی یو ځای کې بلځه ته مشران شہزادگان ځان سره سامان نګرزی په خو بو خوانوس هغه ځغل ته ته تلیو او شپه ته رولن اوربه بل کړی اول تقویدی را لگیلی که دی پا زی پا پشانتی نا غور چه تا هوا وڑی دی وقت مکان سوزیده لی دی نا ابراه شو اور اروان شو بیتولی دروانو لده پارم زن سر دولست آتیان را اروان کرو او پا تولو کی دا ابراه خوصا شو مضبوط محمود ته ولنن میځه زالمان ار روانو چې خلک به خبرې دوه چې دیغه بیت الله رواني نارڅوک بغوسو نه مخې زور زیات نو بس هغه به وعلو به ټاکو له څوک به ځان سره قاضیان کړم تر دې چرالنه دو د عرب قوم مشر عبدالمطلب جنبی الله اسلام نیکو هغه راوته د مقابلې لپاره خو مطالبه تنه وکړه چې زذ دی علاقه مشرم تیحاما تیحاما مکا و مدینه و طایفه دا ټول پا کیو ویزو دی مشرمه چه دی علاقه سمر مال دولتی دو کال ندریم برخوا با گتال در کومه او طول سونه وکانا دریم برخه با تال در کومه و تو واپس چا اغوی زمال سکومه ز بااله واپس کېم چې د ابی توللار کوم او بیا ته ویچ ګورم بیا ته مطالبه وکړه چې خا ځه خزه نه واپس کېږي زموږ د وسو خان ته نیولې دي هغه راکا ابرهوت وی چې ما هجه تولې دي نو زموږ زړکه ستړ ډیر روب او ډیر وقار او عزت راغې زکه الله زلزا سي شکل در کړې دي نیر <سؤال>: خيستا نماوېته بدوانه د بيت الله ته پوسکه اتادو خان ته پوسو کوم عبدالمطلب وتا وی چې انا ربو ال ابله وان للبيت ربن سيمنعه زدو خان نو مالکم نذکه پوسکو ما او د بيت الله مالک شدې هغه به ساتي کنه داغه بیت الله الله په خپل نومي خلعه شکرانو لشي په ذاتنا لار خپل خلقه غرونو تاکو شيزه زه د دې مقابلنه کیږي ابا ساري چې څنګه را لوي بیت الله تمقام حقې دوه مذابره غهاتي کی نستو په ساري و نو پاسېږي جبل په لوي مخک یمن غاریتنه په منډه بته اجي بیت الله ته علماءکه نو کیبه ناسته نه ته رویدا په زبان څه چلو شي هغه ماوت یې ولومره وسته ماوت هغه ته وی چې هغه په حاتې مو قرري او غلي چلو ورزي پاسولې شي په منډه کولې شي نو ماوت پېم کوشش ذې په ځلان جکيو هدا کې مر غیر आले هغه سره بدرې کانیو اصغر من الهمصتي واکبر من العدس د چاڼینې لګوالو د نسکونه لګغټو تاسو غنتاب یو مخکې او دو په پنجو کې ابا سغبه مزاون ته کې خدا پسلی باندی نو که اغا پاحتی باندی سور و نوما که اغا سبا هم زمکی سر با کین بس او بابا شو دو تانوی چه ده انسان ده د عذاب شورو شو طول تختی ده خود مرغون چه ده تختی دیشو سوکی او ده سوک بلده او دا ابراهه قاتل کوټیرې مضبوطو کنه ناغور نا او یمن تنزدي شو اومر غه اور پس اوره لکانې په ورځو <خف> نو بدن یو پل پريوته ځلته نو یبل پل پريوته ها یو وی وزیر یک ابو یکسوم نومیو ناغور سې نجاشی بادشاہ تا حلی وته او چلو شه داسه چلو شه او یسنګ قصې او تخلاص کړه نور غیره لو پلمانه ته ولا ورکو ټول شو نګورې ته سرنګي کانه او کلی رستہ هغه هاتېانو الهو سرنګ انو ګرځولې چل لاږي په تباې کې ارس یو له تباو बर्बाद کړو ډیر چلو کنه اسون او تییان او دغسې به او خااننو او دغسې او ټولوله تبا بربات کې د هم دغې غه منصوبې تهوي چې د ډېره کااممی او منصه ده فلهوي دا به تبا کېږيفی تدلیل تبا کېدو تهویللی شي دا به په شاعرانو کې او مشهور شاعر دی مرول قیس اغه وزن تمالیک ذلیل وی مالیک ذلیل ولی و ته پرદેશ شاعر شیو چه زه نن له پلار بادشاہی رو کشیو نو زه کدا شاعرونه او ځان مشور کو پځی چې زه باغه بادشاہی بیا حاصل کوم چې زه ما پلار وکما کوله رزکه او تدویل لېلنم کې خو چما ده خپل پلار بادشي ورو کا کړی دا وارثه العالم طیرن اباویل را ویلې پدی باندې مارغان ډلې ډلې وشتل به دیل را پکانو هغه کاڼی وین سجیل چېرې په جهنم کې سرشيو د نو او بیا سرشيو په جهنم کې چې دا غي زخم به باندې جوړې ده پښوی <سوئے> ګردول په شان دا غوخو او بوسو خړللی شوی الله یسوخ چدېن مرکز رانی دا غي وداه دا ودا به انجامي داګه څنګه جری سره وکړل دا ذات الله حدا کې را دې دنیا کې و او عذاب ور کې او اخرت ته چرته تلینې خو خلاصي نه ألا ذعاب وقهر نخلاسي